Dnes musíme jenom vlastně získat ty základní informace, co se týče praxe soucitu, radosti a odpoutání. Hm? Mluvili jsme o tom, že vlastně, ačkoliv v naší situaci my nemůžeme praktikovat všechny dohromady, když praktikujeme lásku a učíme se lásce, kontemplujeme potenciál štěstí ve všech bytostech. Když praktikujeme soucit, kontemplujeme strast, Hmm. A objem strasti v buddhistickém učení vlastně obsahuje vše, veškerou naši zkušenost ve světě. Neb dle učení buddhismu, právě stav přechodnosti není nic jiného než strast. A právě proto, když Lpíme naštěstí, stane se strast, hm? to je důležité pochopit. Proto, když praktikujeme lásku, což je vlastně ten nejpříjemnější pocit v našich srdcích, kontemplujeme tež, že jakmile se chytneme, jakmile po tomto pocitu budeme chňapat, hm? Láska se velice rychle může stát strastí, je to tak? Hm? A tím vlastně čistíme lásku. Čistíme lásku soucitem. Hm? Teď nemáme čas na příběhy, ale jestli později budete chtít se, do more buddhistické literatury. Nalistujte džátaky. Byli přeloženi do na aspoň část, myslím. Tam máte mnoho příběhů, jak Buddha v podobě krále opic, v podobě slona a tak dále kombinuje právě praxi lásky a soucitu. Nagarjuna ve svém pojednání o výzbroji probuzení Bodhisambhara Šástra říká, že na základě velké lásky ten, kdo se učí cestu bodhisattví, se učí dělat velké činy. To je právě učení čátak. To je učení z minulých životů bodhisattví. A v základním učení bodhisattva vlastně není nikdo jiný, a pouze ten, kdo je do Budha v minulých životech Buddha sám v minulých životech. Hm? Teď ho maha učení velcí bodhisatové, jako Avalokiteśvara, Manjusri, dle v eh, legendách o jejich životech, hm? které najdeme například v Lotu sutra a tak dále, byli vlastně budhové v minulých životech, ale díky svému soucitu se znovu a znovu vrací. A tím pádem se stávají, ačkoliv jsou bodhisattvové, vlastně jejich mise je mise budhu A kontemplují se jakožto budhové. A když se, to je právě základ tantrického učení, který rozširuje, spásné prostředky v učení. Tím, že kontemplujeme své učitele a sebe sami, jakožto buddhy, v podobě bodhisatů, tím vlastně si zlehčujeme cestu. pádem vlastně náš počítek je počítek čisté země. A to, co zažíváme naším poskvrněným vědomím, se stává rychle něco nereálného, neskutečného, co nám nepatří. To všechno jsou prostředky a podle Mahajánového učení Buda neučil nic jiného než prostředky. Darma je pouze prostředek, jestliže čím hlubší naše realizace, tím méně se můžeme tohoto prostředku držet, přestože ho používáme k výchově náš samotných i k výchově druhých. Tedy k podmanění, čemu se říká ha? damana. Tedy Velké činy bodhisattva jsou založené na velké lásce. Hm? Proto eh, Maitri je základ. Hm? Bez eh, Maitri nemůže být velký soucit. A bez velkého soucitu nezůstaneme v Samsáche, když poznáme něco, se nejdůležitějšího učení buddhismu, a to je nestálost všeho, co v životě zažíváme. Jestliže něco z toho pochopíme, Situaci budeme myslet je na jedno, a to je, jak se z toho, to, co se nazývá v základním buddhismu, eh, oheň samsáry, hm? jak se z něho dostaneme. Ne, ten pálí pořádně. Hm? Jestliže děláme pořádně vypasanu, eh, zjistíme to na své kůži. Ale ten, kdo praktikuje vypasanu, ačkoliv Pozoruje tento oheň, protože ho pozoruje ve stavu samády. Pokud je ve stavu samády, ten oheň ho nebude pálit. To je třeba pochopit. Jakmile ztratí stav samády, ten oheň ho bude pálit. A porádně pálit, protože získává senzitivitu vůči. přechodnosti všeho, co ve stavu samsály zažíváme. No a tedy v Mahajánovém učení soucit je vlastně základ Mahajánové praxe. Mahajáno znamená velký vůz, velký vůz v tom smyslu, že, Jestliže praktikujeme cestu bodhisatou, nerozlišujeme mezi sebou a druhými. Nerozlišujeme mezi sebou a druhými. K tomu právě ta nejúčinnější pomůcka, kterou máme, to je kontemplace stavu buddhovství, jakožto přirozeného stavu. To je učení. Suter transcendentální moudrosti. To je tež učení, vlastně, které recitujeme každý den, když recitujeme sutu srdce. Nirvana je přirozený stav. A to, co je přirozené, nemůžeme dosáhnout. To je praxe bodhisattva. Tím oheň bude panout. Oheň prechodnosti, jevu. Hm? To, je, to se nazývá v buddhismu oheň. Hm? A přechodnost jevu je bolest. Hm? A bolest se vyjevuje jako teplo. Je to tak? Vyzkoušeli jsme si to na kolínkách, na bocích. Hm? Je to tak, dovolení? Hm? Tlak je spojen s teplem. Hm? Když máte dobrou koncentraci, soustřeďte se na to místo, kde to bolí. A jestli koncentrace je dobrá, uvidíte nakonec nic jiného než Tlak, tvrdost, teplo a to místo, které, jestliže koncentrace ještě lepší, to místo, kde teplo se stává nejasnější, za chvíli bude místo tvrdosti a to místo tvrdosti bude místo tlaku a ty početky se mění, čím dál, tím rychleji. No a pak je možno se od bolesti odpojit, od osobnění bolesti. Protože my bolest bereme jako něco, co nám patří, no tak máme problémy. Když jsem se učil v Burmě, zase nějaký příhody mě napadá. <laughs> Když jsem se učil v Burmě, jako mních, tak náš učitel nás vzal do vedlejšího města, který se jmenuje Mudon, vedlejší 50 km. No a tam je jeden známý mních, který se jmenuje Mudon Sayado, učitel z Mudonu. V Indii, stejně tak v Burmě, velcí učitele, nikdo nezná jejich jméno ale nazývají se učitelé toho místa. Huh? Mudon, můj učitel se jmenuji Paok. Huh? Vlastně lidi neznají, jak se jmenuje. Huh? V Indii tež je baba z týdle vesnice, baba z tamty vesnice, baba z téhle hory, huh? baba z tamté hory. Vlastně... A baba doslova znamená dítě. Huh? Ten, kdo se přiblíží pravdě, tomu se říká dítě. Dítě téhle hory, dítě téhle vesnice. V Indii je to takhle. A ten Mudon sajadon, ten učitel Mudonu, nevypadá, že by byl příliš vzdělaný, prostý člověk, a on učí vlastně jenom jedno. posaď se a seď. Na co medituji? No, na co ti napadá? Nadech nebo meta nebo co, cokoliv. a seď. Jak dlouho seděl? Hodinu. No, zkus to dvě hodiny. Jak dlouho seděl? Dvě hodiny. Zkus tři. Jak dlouho seděl? Tři hodiny. No, zkus čtyři. Jak dlouho se dělá, pět? Dobrý, zkus celý den. A přicházejí tam lidi z celé burmy. A někteří mají mentální problémy, všechny mentální problémy pryč. Nějaký deprese hned pryč. Rakovina vyléčená. Všechny možné nemoci vyléčené. Prostě učí se... Třepět tam a sedět. No, velice efektivní. Jestliže se naučíme snášenlivosti, hm? vlastně se zbavujeme všech překážek. Protože nemáme snášenlivost, tak máme problémy. Hm? Učení jogy, velikost učení jogy je učení nenásilí. Soucit je opak násilí. Jestliže praktikujeme soucit, nemůžeme praktikovat násilí. Jestliže praktikujeme násilí, nemůžeme praktikovat soucit. V tom je právě tajemství toho, o čem jsme mluvili. Ten, kdo má soucit, na základě lásky, ten může být i hrubý, ale nepohne to s ním. Ten, kdo nemá lásku a soucit, když je hrubý, nejenom, že to s ním pohne, ale nadělá si karmu, která ho bude doprovázet dlouho, dlouhou dobu. Ten, kdo má lásku a soucit a bude hrubý, i když v učení samuraju, i když zabije, nebude to mít karmické následky. Proto praxe v učení samuraju a obzvláště v Japonsku zen je obzvláště ovlivněn nebo učení samuraju ovlivněno zenem. Je, je třeba se učit i zabíjet ne, s láskou, milovat nepřítele. Jak je to možné? Právě Tou praxi nerozlišování, hm? že nevidíme sebe skutečného, tak nevidíme ani soupeře skutečného. Protože nevidíme soupeře skutečného, můžeme se ještě předtím, než ten souper nás chce udeřit nebo nás chce zabít, tak už přesně víme jeho myšlenky a jeho pohyby. No a bráníme se tím, že vlastně používáme jeho vlastní myšlenky, jeho vlastní pohyby proti němu. To je tajemství těch bojových umění. Čili vlastně na sobě pouze reflektujeme ty pohyby, které pochází z myšlenek druhých. Když chceš zabít, tady to máš. Když se zranit, tady to máš. teď velký soucit, hm? což je základ praxe A Asanga v, v, v Mahayana Sutra Alamkara píše, ten, kdo praktikuje cestu bodhisattví, jeho koren, jeho praxe, Praxe je jakožto podle učení velké sutry Transcendentální moudrosti. Ten, kdo praktikuje cestu bodhisattví, co dělá? Zasazuje strom ve vzduchu. Hm? Jak může zasadit strom ve vzduchu? Právě filozofii transcendentální modlosti, že nic se nedá uchytit. Hm? Ale proč to bez sázení nebude ovoce? Hm? Jestliže nezasadíme, žádné ovoce nebude. Ale se to sází ve vzduchu. Ví, že se nic nedá chytit. Ale bez sázení se nedá žít. Bez práce dej jsou koláče. To znamená, že sází, dělá činy, ale neočekává nic. A kuchen, stromu, který zází, to je velký soucit. Hm? Kmen toho stromu, který vyrůstá v jeho srdci, hm? To je právě snášenlivost, tolerance, přijetí. Větve toho stromu, říká Asanga, to je jeho schop na základě snášenlivosti, jeho schopnost pomáhat druhým tím, a tím vlastně sobě, protože nerozlišuje mezi druhými a sebou. To jsou ty čtyři rovnoměrnosti, o kterých jsme se zmínili. Rovnoměrnost bytostí, rovnoměrnost světu, rovnoměrnost toho, co třeba dělat a rovnoměrnost budhostu i všech bytostech. No a když má strom větve a má kmen, vylezou pupence a listy, je to tak? A ty pupeny a listy v učení Mahajány, to jsou bodhisattva pranidhana, to jsou závazky bodhisattva. Každý, kdo chce, začíná praktikovat, obzvláště na dálném východě. Vždycky se pohádají velké schromáždění, kde berou na sebe lajci sliby Bodhisattvy. Každý Bodhisattva, ať už je to je vlastně každý Buddha, nejznámější jsou sliby. Samantabhadri deset slibů, Sliby Amitáby 48 slibů. Každý bodhisattva, buddha má sliby, podle kterých jedna. Ty základní sliby v Číně je každý zná, ty různý sliby 10 slibů Samantabhadri, to se stále praktikuje. A Sutra. Nejznámější čtyři základní sliby, který každý praktikuje, a tím se vlastně stává bodhisattva, tak jako v přijetí darmi v tervádových zemích, se stává vlastně žákem Budhy tím, že bere útočiště. Ale cesta bodhisattva je též útočiště, ale sliby. Hm? To je ten rozdíl. A jaké z čtyři základní sliby? Hm? Zongsheng, hůpěn, šu jen tu, fan na účin, tu, fota To Co je to, Bytosti. Bez Šej jen přísahám hm? tu Osvobo osvobodit. Hm? Táče to lůj, hm? Bytosti bez hranic. Hm? přísahám, že osvobodí hm? nejenom sebe, ale bytosti bez hranic. Tím, že. Mám závazek osvobodit bytosti bez hranic. Nemůžu jít do nirvání. Znovení bez hranic. Znovení bez hranic. Znovení bez hranic. Znovení bez hranic. Znovení Vůtin, které se nedá vyčerpat. Poskrnění vědomí, které je nevyčerpaté. Ne? Slibuji, že vyčerpám. Nejenom své poskrnění vědomí, ale všech bytostí. Jak to můžu udělat? Co myslíte? Tím, že realizuju tělo pravdy, toto udělá za mě. Já to udělat nemůžu, ani Buda to neudělá. Dále, třetí slib. Fámen Wuliang, še, jen, fámen, metody, nauky, fámen Wuliang. Wuliang znamená bezmíry, bezměrné metody nauky, přísahám, že se je všechny naučím. To znamená bodhisattva, se učí logiku, jazyky. Hm? Učí se medicínu, což je obzvláště důležité. Učí se umění, hm? vše, co může prospívat bytostem. Hm? To se snaží učit. Dříve. V Číně byl ideál všeobecného vzdělání. Každý znal, vlastně učenec musel znát všechno. Etiku, filozofii, jak správně psát znaky, malování, i jak hrát na Konfucius a tak dále. Byli velký, velcí muzikanti. A v filozofové je, ho následovali, bojový umění, kumfu, to byl ideál eh, učence, dříve. Dneska se učení tak eh, rozmnožilo, že už eh, ani jeden obor se vlastně nemůžeme pořádně naučit, hm? No ale ten ideál tam je. Čím všeobecnější bude naše vzdělání hm? na základě přece vzetí pomáhat druhým, hm? tím vlastně účinnější. To, co známe, bude. Tento ideál je hluboce, hluboce zakoreněn, obzvláště na Dálném Východě. Ten, kdo je gentleman, musí znát mnoho, mnoho věcí. Poslední boli historii boli v Raj Bolivu, renesance Máte pravdu, vlastně v Řecku to bylo to samé. Ty rečtí filozofové, to byli mudrcové, kteří vlastně znali všecko, co bylo dostupné v té době. Leonardo. Nejenom Leonardo. Jasně, ano, tak se o něm hovorí. Nepravou se zavudají ty ostatní, ale... No a aby jsme se nerozplývali, kde jsme skončili. A můžeme poprosit, jestli se První velký soucit. Hm? Velký soucit je koren stromů, který bodhisattva sází v nekonečném prostoru. Jeho kmen je snášenlivost, jeho větve je schopnost prospívat druhým a tím pádem i sobě, protože bodhisattva nachází prospěch v prospívání druhým. Pak ty listy to jsou ty přísliby to je čtvrtý. A když už máme pupence a listy, budeme mít květy. A ty květy... Čtvrtý slub. Čtvrtý? To jsou sliby bodhisatly. To se říká pranidhana, yuán. Posa yuan. A že, što Fanmen Wu Liang, Shi Yen-sie, ještě jeden? Ah, Fou usa wu Shi Yen-chang ta u co to znamená? Tu nejvyšší cestu budovství přísahám, že realizuju. Čen, se stanu budho. Dobré, že jsi mi to připomněla, už bych na to zapomněl. Na to nejdůležitější, to je vlastně nejdůležitější. Slib, hm? Takže yeah. máme čtyři sliby, základní sliby, od kterých všechny ostatní jsou odvozeny. A to jsou. A řekněte mně, abyste je nezapomněli. První je. Co jsem úplně jen tu. Bytosti bez hranic, přísahám, že osvobodím. Hm? To už si k tomu pridal, sebe přidal, ale… Když to není Jasně, ale to není v té formuli. Jsou jsem hm? úpěn, že jen tu fanáho útěň, že jen tuan, nevyčerpatelné hm? poskvrnění vědomí, přísahám, že všechny vyčerpám, hm? odstraním. To je přístup k praxi, hm? jestliže praktikujeme cestu bodhisattva. Čím dál, tím si uvědomujeme, že my vlastně nemůžeme udělat nic. Tělo pravdy za nás všechno udělá. Hm? Protože tělo pravdy je bez lakomosti, tak praktikujeme dánu. Protože tělo pravdy je bez etických přestupků, Praktikujeme etiku, protože tělo dármy je perfektně tolerantní. Praktikujeme snášenlivost, protože tělo dármy je bez lajdáctví a bez lenosti. Praktikujeme dokonalost úsilí, protože tělo dármy nemůže být to. Bez soustředěného vědomí praktikujeme samády, protože tělo dármy je přirozeně naplněné, praktikujeme transcendentální moudrost. To je praxe bonisatu. No a teď jsme se dostali na večer, napiš to. Květy. Květy. Květy v praxi borisatu je příhodné zrození. příhodné zrození, které umožňuje prospívat bytostem. A plot tohoto velkého stromu, který sázíme ve vzduchu, to je buddhovství. Hm? Stav buddhovství, stav budhy. Hm? Tak se snažíme, hm? ale aby jsme se snažili, potřebujeme mít jasno. Pokud nemáme jasnost, snažit se nebudeme. Hm? Proto, Učit se o tom, co děláme, není vůbec špatné. Hm? Je to tak? A co je to příhodné zrození? Příhodné zrození, jako Budha se narodil v královském rodu. Hm? Měl všechny předpoklady k tomu nejlepší učitele. Hm? Je to tak? Které mohli být aby se naučil všemu, co je potřebné, i válečnému umění, protože se narodil v hodě. Válečné umění dává statečnost, rozhodnutí a naučil se védám všech všem znalostem od nejlepších učitelů, kteří v té době byli. A tím pádem mohl dělat velké Činy hm? pro dobro všech bytostí. My jsme se učili v době socialismu. <laughs> učili jsme se mnohé věci, které jsme nemohli použít, je to tak? Hm? Tak to je zase s námi trochu jiný. Dnes rodina vlastně slouží díka dobrým činům nebo vlastně praxemeta. To je karma, dobrá karma. Že? Hmm. Tím, že praktikuje ty dokonalosti, ne? tak se přirozeně hromadí ty semena dobrých činů, které vedou ke štěstí. Podle buddhismu to štěstí, které zažíváme, je. Následek našich dobrých činů v minulém životě, v minulých životech, nekonečných minulých životech. A to, tu stras, kterou zažíváme, to, jsou, to je výsledek semen nesprávných činů, které jsme dělali. A my jsme udělali v těch životech, jestliže věříme v buddhismu nesčetných. Hm? jsme udělali miliardy, biliony, triliony činů dobrých i špatných, které zrovna z nás vypadne. Těžko říct. Je to tak? Právě proto, Důsledek toho je pochopení, že ať už máme počítek příjemný či nepříjemný, netřeba na něm ulpívat. Jestliže na něm ulpíváme, vytváříme novou karmu. <coughs> Ulpívání naštěstí má za výsledek strast. A toho si naše civilizace čím dál tím méně. Uvědomuje To si naše civilizace čím, čím dál, tím méně uvědomuje, proto máme ideál štěstí to, že máme víc telefonů, aut a, a víc manželek a tak dále. A se to karma se vždycky typlní, nebo existuje něco jako, jako spálenkami, nebo jako SSD. Nebo... Karma je to, co nás pohání z života do života. Hm? Teď na rozdíl od žáka, který chce karmu spálit. Hm? bodhisattva chce karmu přeměnit. se hm? se stát ideál bodhisattva je se stát ne prostě obětí boží mlínu, ale přiblížit se tomu, co ty boží mlíny dělá. To je to tělo dármy. Tělo dálmi si nevybírá mezi dobrým a zlým, proto je tělo dármy. A proto může obklopovat všechno. Kdyby si vybíralo, tak nemůže obklopovat všechno. Je to tak? To je zase tady trochu jiný. Hm? Proto buddhismus je filozofie závislého vznikání. Hm? Dobro závisí na zlu, nirvána závisí na samsáre, hm? ale tělo dharmy na ničem nezávisí. Hm? Proto je to tělo je to tělo Tělo pravdy, hm? protože na ničem nezávisí. A v indické filozofii to, co na ničem nezávisí, to je opravdový. To je já. Hm? To je filozofie Upanishad, vlastně, která je spojená s vedami. Hm? se dostali k Budhovi a víme, jak se k němu dostat, On tak nezbývá nic jiného, než praktikovat a sázet stromy vzduchu, což není lehká praxe. No a teď jdeme na soucit. To je kořen toho všeho. A jak už jsme říkali, slovy Nagar jen ten, kdo má velkou lásku, může na základě soucitu provádět velké činy. Ten, kdo velkou lásku nemá, ten velké činy nikdy neprovede. Hm? No a jelikož jsme pochopili princip bodysatovské praxe, my se chceme snažit provádět velké činy ve prospěch druhých. Hm? No tak se učíme nejenom soucitu, ale velkému soucitu. A podle učení bodhisatvů velký soucit je založen na matce dokonalosti, což je transcendentální moudrost. Nejenom bytosti není možno uchytit, ale i všechno to, co v bytosti vnímají, všechny věci, není možno uchytit. Protože jejich základem je právě tělo pravdy, které je neuchytitelné, nepopsatelné. To je, není tak jasné nám, ale Číňanům je to naprosto jasné, protože každý Číňan zná, Knihu cnosti a síly, Tao hm? Te to začíná tím, že Tao, které je vázáno na slovech, není velké Tao. Hm? A Tao je samozřejmě. To je počíňškení. Hm? buddhismu, zen, abychom rozuměli zen, je třeba rozumět taoismu, konfucianismu, zenu je tež ta hierarchie, to jsou všechno čínské věci, které vlastně zadními dveřmi vstoupili do buddhismu a počínštili buddhismus. Nemožnost označit to, co je skutečné, je základ Zenu. Ale to neznamená, že se můžeme obejít bez označování. To je právě to, co říká Nagarjuna, to je to, co nás dělá nevylečitelný. No, a teď, jak praktikovat, protože máme málo času, jak budeme praktikovat soucit. A vždy začínáme s tím základním buddhismem. Znalost základního buddhismu je poklad, na který můžeme stavět vlastně všechny tyto Velké ideály jsou spojené se základním buddhismem. A v základním buddhismu, jak už jsme řekli, základní objekt praxe čtyrbrahmavíha, lásky, soucitu, radosti, odpoutání, jsou bytosti. S bytostmi začínáme. Proč? Protože vlastně hlavní objekt, dá se říct i výlučný objekt v jistém smyslu, posklenění našich, našich vědomí, jsou bytosti. To, na čem lpíme, to jsou bytosti a to, co bytosti považují za skutečné. Hlediska buddhismu, bytosti a to, co bytosti považují za skutečné, skutečné není. Právě proto, že jsme pobluzněni, že sníme, tak děláme karmu, protože děláme karmu, tak jsme ve stavu strasti. No a když jsme ve stavu strasti, potřebujeme darmu. Když nejsme ve stavu strasti, nepotřebujeme nic. A to je osvobození. A tedy bytost je to základní, na, na čem se cvičíme, protože naše poskvrnění jsou díky bytostmi, bytostem. Hm? Jestliže jedno, jestli jsme mniši, mnišky, lajici, jestliže vůči bytostem hm? provádíme lásku, soucit, radost, Odpoutání naše styky s bytostmi, ať už je to náš manžel, manželka, přítel, přítelkyně, hm? rodiče, sestry, bratři, bude jiný, hm? bude pozitivní, je to tak. Hm? Jestliže nepraktikujeme lásku v, ve smyslu přátelství vůči našim partnerům, rodičům, dětem, hmm. drahým osobám hmm. a tak dále, i společnosti. Výsledek toho bude strast. Proto Asanga nazývá praxi čtyř a počínaje Láskou sad purušana, to znamená kultivace dobrého člověka. Dobrý manžel je ten manžel, který má manželku za přítelkyni. Dobrá manželka je ta manželka, kterou má manžel za přítelkyni. Stejně tak děti, stejně tak rodiče. Proto Sad Poruša Bhávaná. V Zenu to navazuje vlastně tež na konfucianismus. Celý konfucianismus je založený na dobrých stycích s těmi, kteří jsou blízcí. Kvůli tomu můžeme dělat velké činy když nemáme problém doma, nemáme problém ve společnosti, když nemáme Aspoň v Japonsku, což je velice zajímavá společnost, ty styky v, v kláštere, v rodině, ve, ve firmě, ve který pracuju, jsou diktované tou hierarchií vztahu hm, ve společnosti. Podle toho se klaníme, podle toho jednáme, to už je vžitý v těch lidech. No. Základ je vždycky nejdůležitější na základě základu. Jestliže základ je jasný, pak to prohloubení základu v cestě bodysatou také se stane jasným. Jestli základ není jasný, pak to prohloubení základu v praxi bodysatou jasný nebude. Právě proto my děláme. Cestě bodysa tvů chyby, protože ten základ nám není jasný. Cestě žáků je to daleko jasnější, protože odvrhujeme něco. se k něčemu jinému, k čemu se nedá přitoulit. <laughs> hmm? Tak tedy začínáme, jestliže praktikujeme soucit, začínáme samozřejmě ne ze sebou, zkuste sami si říct, ach, kež bych, kež bych byl prost všeho utrpení, začnete Uh, být sentimentální. Hm? Je to tak? Hm? Jaké já jsem chudák? Jak to já topím? <laughs> <laughs> tak, uh, moudrý učitelé, učí, že v soucitu, v praxi soucitu nemůžeme začít s sebou samým. Jinak to špatně skončí. Musíme začít ne ze sebou kontemplovat sebe jako chudáka, ale kontemplovat někoho druhého jako chudáka. Vybereme si někoho, koho jsme potkali, viděli, nebo my slyšeli, když v našich částech zeměkoule není tak snadné vidět lidi umírat na ulici, nebo hladovět. Až budete v Indii, obzvláště v, v těch poutních místech, uvidíte někdy bytosti kterým ještě zažívá mouchy žerou oči. Hm? Ty žobráci některé. Hm? Uvidíte i někdy mrtví na, na ulici, v kterých se nikdo nevšímá. V Indii se stane, obzvláště v zapadlých oblastech, že někoho přijede auto. A nikdo se k tomu nehlásí. Proč? Protože když se k tomu přihlásí, tak ho policie hned zatkne. <laughs> no a tak leží v mrtvole třeba několik dní. Nikdo se k ní nehlásí, protože jakmile se přihlásí, tak ho začnou vyslychat. Hm? Přijde policie, hm? jaký auto a kdy jsi ho viděl a tak dále. Hm? No tak. Třeba najdete i mrtvolky, které se začínají rozkládat na ulici. Na no takovou scénu možná, že jsme viděli někoho, kdo umírá, kdo jehož dýchání se stává čím dál tím obtížnější, který požívá velké bolesti. A nejistoty. Takovou bytost si vezmeme, nebo někoho, koho jsme viděli, kdo na nás udělal ozvlášť dojem jako politování hodné bytosti. Nemocný člověk. Možná, že jsme byli v nemocnici. Viděli jsme těžce nemocné Bytosti. Takovou bytost si vezmeme hm? na začátek. No a začínáme kontemplovat. Nechť tato bytost... Je prostá všeho utrpení. A Jamsul Purisa sabba duka mučatu. Nechť tato bytost, Purisa, se osvobodí ze všeho utrpení duka, ze vší strasti. Jestliže chcete praktikovat cestu Bodhisattva, pak to spojíte se s... si třeba na... dneska v Sýrii hm? umírá i tisíce dětí hm? a přijímáme jejich utrpení hm? v Africe v jemenu a tak dále. Na to si vzpomeneme a přijímáme jejich útrh, aby jsme mohli efektivně praktikovat soucit. Právě proto jsme o tom mluvili. Soucit je kořen a z něho vyrůstá komen snášenlivosti. Tak aby jsme mohli opravdu pomáhat, musíme přijmout utrpení druhých. A to můžeme dělat jedině tak, že ji přijmeme své vlastní utrpení. Hm? Je to tak? Jestliže neprijmeme své vlastní utrpení, jak můžeme přijmout utrpení druhých? A pokud neprijmeme jejich utrpení, jak jim můžeme efektivně pomoct? Je to tak? sociální pracovníci. Hm? Když máme bolest, ať už fyzickou, či mentální, hm? v podobě zloby, v podobě čehokoliv, hm? chtíče, no, tak to přijmeme a vidíme to, jakož to Protože máme, jsme praktikovali velkou lásku. Hm? Vidíme ten, ten, tu zlobu, co máme, jako něco, co nám nepatří. Proto to můžeme přijmout. Hm? Je to tak? Když si to zosobníme, tak jak to můžeme přijmout? Zloba, když nás, zloba, odpor, hm? tak to příběhme, tím pádem Vlastně jsme z těch hlubokých karmických důsledků zloby jsme osvobození. Hm? Je to tak? Hm. Stejně tak chtíč, chtivost, poblouznění. Hm? Jestliže to chceme zlomit přes kolena, co se stane? Odpor, komplex odporu. Hm? No a tím pádem vlastně s tím nemůžeme efektivně pracovat. Je to tak i v meditaci. A oni to musíme přijmout, pochopit jako něco, co má své příčiny a důvody. A ty příčiny a důvody jsou příčiny a důvody, protože nemůžou trvat. Když se okolnosti změní, příčiny a důvody se také změní. a tím si tu zkušenost odosobníme. Jestliže si tu zkušenost odosobníme, můžeme ji přijmout, můžeme ji tolerovat. Jestliže si neodosobníme, nemůžeme ji tolerovat. A právě proto nás bude tížit. Je to tak? Čili, jestliže chceme, to v terovádě není, ale jestliže chceme praktikovat cestu bodhisattvu, my prohlubujeme tuto znalost tím, že vlastně kontemplací na utrpení všech bytostí, které přijímáme. A začínáme tím utrpením, které je nejasnější, které je nejevidentnější jako dneska utrpení dětí v Syrii, v Africe, v Jemenu. To je vlastně jako druhý krok v té meditaci, že neprcí představíme tu osobu a potom hm. nějaké jako Jo, kontemplace pak bodysatů. Hm? Hm. Že to zgeneralizujeme hm? ze všeobecníme. No a nakonec se dostaneme tak jako kontemplace jako praxe meta je spojená s kontemplací potenciálu štěstí ve všech bytostech, kontemplace soucitu je spojená se, se strastí samsárického bytí. Všechny bytosti jsou ve stavu prechodnosti. Přechodnost je spojená s utrpením zrození, stárnutí, smrti. Tomu se nikdo nevyhne. Čili pro nás, kteří nejsme budhové, kontemplace štěstí ve svých hloubce je kontemplace potenciálu štěstí, kontemplace soucitu je kontemplace vlastně fakta, strasti, který je vlastní všem bytostem. Ale začínáme s tím, co je Nejasnější. To je ta osoba, kterou jsme viděli umírat, kterou jsme viděli těžce nemocnou. Tak to přeneseme na. Ty jasné jevy naší současné skutečnosti. současné a i z minulosti spojené se současností války světové hm? Války v Koreji, ve Větnamu, hm? hlad. Velká část dětí na světě topí hladem. Hm? No a pak zase jdeme na rozbourání hranic, protože máme toto hlubší pochopení. Ty osoby, které jsou nám drahé, přejeme jim, aby se zbavili veškerého utrpení. Protože už máme ty osoby nakodované, tak je nemusíme hledat. Hm? Rozumíme, že ty osoby jsou pouze pomůcky. Hm? Jedno, jestli používáme vlastní matku, nebo otce, nebo bratra, nebo sestru, nebo manželku, to jsou jenom pomůcky hm? k tomu, aby jsme pochopili, jestliže praktikujeme soucit a chceme ho praktikovat efektivně a chceme dělat velké činy, jako Avalokiteshvára, nesmíme rozlišovat. Ten, kdo trpí, musíme mu dát stejný soucit. Jedno, jestli je nám sympatický, nebo nesympatický. Proto písmo Mahajány zdůraznuje, jestliže Nemáme lásku k někomu, který je náš nepřítel. Pak jistě se budeme radovat z jeho utrpení. A jestliže se radujeme z, z utrpení někoho, nemůžeme ani vstoupit na cestu bodhisatvou. Hm? To je učení mistům májany. No a potom co rozbijeme hranice, zase přenášíme naše prání na těch dvanáct kategorií bytostí v deseti směrech, co jsme se naučili, s jedným práním, aby všichni byli bez strasti. No a teď si to uvěříme, hm? aby, jsme, aby to nebyla jenom teorie, aby jsme viděli, jak to funguje, hm? tak radši necháme povídání. Na historky už moc času nemáme, večer musíme ještě trochu objasnit radost a odpojení. Hm? No ale přesto, jestli jsou nějaké otázky, problémy, je večer hm? v rámci možností. Zítra po snídani končíme a doufám, že aspoň technika toho, jak bychom měli meditovat a jak spojovat lásku, soucit, radost a Odpojení v jednu praxi se stane jasnější a že to použijeme v životě, aby jsme si pomohli nám samým a aby jsme pomohli druhým. Je to tak? Hm? Tak Dobrý, jdeme na to, uděláme malou přestávku. Hm? Žena najvyšší údolní transcendentále, měli lásku obslující to, to v mě. Ty, to jsou vlastně síly vědomí, které jsou pohromadě v, ve vědomí probuzené bytosti. A používá je jak podle situace. A to znamená, že on nemusí si nic prát, ale když vidí trpící bytost, soucit, když vidí šťastnou bytost, lásku, když vidí bytost, která má cnosti, radost, nemusí si nic brát, protože je to přirozená vlastnost pro něj. No a dozraje to v čem? Dozraje to k neulpívání na všech počicích a prodlevání v, v počicích, které prospívají nám i všem bytostem. To je cesta bodisatu. Vlastně je cesta žáků. Hmm. Večer, necháme to na večer. večer. Ale toto se to týká přesně takto. co teď se že, že vlastně proč potom Budha nebo vůbec nic udělat? Ja to stále Urobí, protože... To, máš to v Meta taky, protože láska hm? je přirozený stav. A my se držíme dharma kai, těla pravdy, což je náš přirozený stav. Dharma kai stále pracuje. My nemusíme dělat nic. To je právě ten paradox. My nemusíme dělat nic. Darma dělá všechno za nás. Darmně je všechno perfektní, v nás ale není. A my jsme, náš základ je tež darma. My jsme se zrodili díky darmi, my jsme si nevybrali, kde se zrodíme. Boží mlíny nás tam hodily, Je to tak? Hm? To, co je nad utrpením světa, je to, co není utrpením světa poznamená. Ale přesto stále je aktivní, aby ulehčilo utrpení světa. Hm? To je zákon. Zákon je se nedá chytit. Právě proto je objektivní. Když se dá chytit, tak nemůže být objektivní. Hm? Ale my ho první musíme chytit, aby jsme ho nechali. Pokud ho nechytíme, tak to to ho nenecháme. Ale to chycení. Není pravda samotná. Jestliže se stane pravdou samotnou. Pravda bude pokoroucená. Já To se asi nedá představit, že taky. se to nestane. Kdo mi to? Dá se to představit? by se to nedalo představit. Děti i otcové v poušti, a měli stejné názory. to Pravda je pravda, protože Bůh, pro ty, kteří jsou tejistí, Bůh se tež nedá chytit. To máš v Biblii, že já nejsem ani to, ani to. Ale že, nějakej, že napsal nějaké nápisy do kamene, jak se má člověk chovat, a to je vlastně, když se tak nechováš, tak ať tě ukamenuju, tak... To je ten problém velký. No a Tomáš, u nás to nebylo vůbec lepší, teď jenom díky vědě je to, no ale v těch muslimských zemích to máš dneska. Ještě dneska ukamenují lidi v Pakistánu, když myslí, že smilní nebo že se rouhá, tak ho ukamenují. Takže takto to napsaní. Jasně. Je to tak? Je to velmi krásná chytářek. Děkuji. Slyšel jsem od jednoho vynikajícího člověka, jednoho krásného příběh o dětech. Kratučky. Že išel v škole a pozeral malé děti jako kreslo. Také štvoročné děvčatko. Kreslo různými pastelkami. On se ho pýtal, že co to kreslíš a ona dvihla na něj oči a povedala, Boha kreslím. A ten rozprávac, hovorí, ten pán profesor, hovorí, že tak som dievčatku povedal, že a dievčatko ví, že my nevíme, ako Boha terá. a to děvčatko zdvihl zase oči na něho a povedala, počkaj nějakou chvíli a uvidíš. <laughs> to je neskutočný příběh. To je právě co... Recitujeme každý den v sutr srdce, že forma není oddělená od prázdnoty, prázdnota není oddělená od formy, to je, co mi těžko chápeme.